«Ну, це другий розговор», – зраділо сказав Степан. Миттю підхопився з ганочка, хапнув гроші, і щоб жінка не передумала, хутенько подався до хвіртки. «Бачила, як побіг», – кивнула Валька Руденька. «І чого ці чоловіки такі жадні до того пива?» «А то, що вони всі теперечка спорчені», – мовила повчально Руденька. «Вже і женщини портяться, а коли спортяться і женщини, тьоть, настане кінець світу». Це і святому письмі написано Наверно, проказала Валька Кажи вже, що там случилось О, от патетично закотила під лоба очі Руденька Не представляєте собі Вернувся Шурик Цього слєдувало б чекати, сказала Валька Ні, тьот, це не так просто Пішла капіля до нього, як щодня ходила Ну, звісно, і шкаличка понесла а та вирвана помаджена їх і застукала, коли Шурик цмулив із шкалечка. Казала капіля, крику було вереску. І тоді вона, вирвана помаджена, капілю з дому свого стріском поперла. І капіля прибігла додому у сльозах і каже, нікода туди більше не піду, хай він там разом із своєю мамою перекинеться, і хай, каже, здохнуть. Вона хоча опущена, а горда лілька. Ні, каже, туди більше не піду. Хай мене, каже, ріжуть і полосять. Ну, Шурик почекав, почекав, а тоді пішов. Вони ж ці каголіки без водки не можуть. Як же він пішов? спитала Валька. Машину найняв. Нє, і з палками своїми. Де в нього гроші на машину? Але то ж далеко. Не знаю, як ішов, не бачила. Енергійно мовила Руденька, але казала мені чортиця Мілка, що бачила, повз, як черепаха каже, повзе, повзе, каже, і стане, посидить, посидить, а тоді, каже, знову повзе. Чортиця Мілка спеціально затрималася, щоб побачить картін, під з нього, каже, дзюрить, рота розтулив і повзе, а потім, каже, дощ почався, чортиця Мілка заховалась у під'їзд, а він і не подумав. Дощ хлющить, каже, а він повзе. А не стає сили, просто на мокрому сяде і сидить. Чортиця Мілка перескакувала. Чи в під'їзд, чи в магазинчик. А він є. Мокрий, як хлюч, а повзе. Навірно, дуже розсержений на свою мамку був. Каже Мілка, очі вирічені, голова без шапки, мокра, волосся на лоба змите, одежа мокра, а він повзе. Тільки, каже, губи кусає. Машини повз нього їдуть, скалюж обляпують. Хто так, а хто спеціально... А він хоч бихни Да, кіно, сказала Валька Це не кіно, тьот, а біда його гнала Повчально заперечила Руденька І конопате Личко стало поважне Який не є, а жива душа А людей, які не є, трошки жаліть, тратюють Конечно, згодилася Валентина, хіба я кажу Це ж треба, щоб він ще й під дощ попав А може воно лучше поважно мовила Руденька. «Бо так йому, може, прохладніше було, в таку спеку, як зараз, хуже». «Да, нема чим дихать», згодилася Валька і знову витягла інгалятора. «Так сьогодні нехорошо чувствую». «Мілці вже надоїло за ним дивитися», затаратворила Руденька, «бо дуже вже повільно повз. І чим далі, каже, тим частіше й надовше спинявся пересидіти». «Якийсь, каже, сердобольний підійшов до нього і мовить, це Мілка чула». «Може, вам, молодой чоловік помочь? А він його йди, дядя, і не мішайся, когда не просять». Тобто не хотів навіть, щоб йому помагали. «А як би той поміг?» – резонно спитала Валька. «На плечі взяв би? Чи машину найняв?» «Ну, мало чого», – поважно мовила Руденька. «Важно, що хоч один чоловік із сочувствіем підійшов. А може, подумав, йому плохо?» «Ну да», – сказала Валька. І ці Мільці надоїло, каже, і вона пішла по своїх ділах, а він, каже, поповз далі, хоч доч не переставав. І даже, каже, коли передихав, не шукав, де сховатися. Цілий день повз. А звідки знаєш, що цілий день, спитала Валька? Представляю, сказала Руденька, світ не близький. Ну, а далі вже мама побачила, вона у вікні стирчала, коли у двір повз. Палки, каже, йому із рук випали, ткнувся, каже, мордою в болото і гукає капілю. Дощ і тоді не переставав. А мама моя дуже любить на дощі з вікна дивитися. Отож він гукає з лицем у болоті, а капіля, звісно, не чує. Тоді мама мені каже, бо я спитала, що там вурчить. Ну, я й побігла до капілі, і ми ледве його дотягли на ганочка, бо мама не захотіла сходити. Вона то як сядеться коли вікна, то й трактором не здвинеш.